новорічній кімнаті. Лише червоні щоки і червоний ніс сільського лікаря контрастували з цією стерильною білосніжністю і ще більш додавали йому схожості із дідом Морозом. Лихі язики мололи, що той червоний ніс стає особливо червоним у після вечірніх відвідина тітки Вівді. Уславленої майстрині з виготовлення розмаїтих настийочок, наливочок та й міцніших напоїв. А оскільки такий фах, спосіб життя і професійні шкідливості з міцною здоров'я тітки не сприяли, і серцеві напади, а може й не напади, і пертонічні кризи, а може й не кризи, у неї траплялися мало на щодня, Тодбайливий до пацієнтів та щирий до роботи сільський ескулап Учащав до місцевої аптекарки За викликом чийсь власної ініціативи на активний патронаж І виходив, виконавши свій гуманний обов'язок пізнього вечора Червоний, не мов помідор Але на ранок прокидався зелений, мов гірочок і знову ставав до своєї нелегкої служби. Проте усі ці подробиці були від її невідомі. Вона бачила лише доброго, м'якого, наче плюшевий ведмедик у галки-стрибалки, теплого діда Мороза. Їй знову вже вдруге сьогодні захотілося плакати. Але вона не заплакала, не вміла. Плакати було нерозумно. «Недоцільно», сказала б Віта, якби знала таке слово. А вона знала одне. Плачуть тоді, коли чекають, що хтось пожаліє. А її ніхто не жалів. Мама не звертала уваги або часом гримала. Впала? Будь уважною, дивись під ноги. Образили? Не треба було зачіпати. А в школі? В школі її сьогодні вже пожаліли. Вона підвела на лікаря сухі, чорні, мов стиглі вишні очі і чекала, з чого він почне. А Макар Петрович почав не з розмови. Він швидко розмотав імпровізовану пов'язку на її пальці. Крупо бігла знову. Як же ти так незграбну, віточко? Промовив оті самі заповітні слова, яких дівчинка марно чекала від вчительки. Глибоко пальчик поранила. А ти молодець здогадалася туго перев'язати, зменшила кровотечу. Похвалив він її за кмітливість. Стривай, от зараз накладу пов'язочку, бинтик візьму стерильний. А стерильний це який? і не помітила, як заговорила допитлива віта. «Стерильний – це знеражений, якому немає мікробів», – накладаючи пов'язку, пояснив Макар Петрович. «А що таке мікроби?» Цілком серйозно, як дорослій, фельдшер розлумачив дівчинці «І що таке оті мікроби?» і чому вони небезпечні, і чому трішки пектиме, коли він змащуватиме рано йодом, і чому потрібно потерпіти. Багата уява його маленької гості одразу змалювала картинку. Жахливі, злющі, немов щурі у мультфільмі «Лискунчик» мікроби уп'ялися в її коліно своїми гострими щурячими зубами. І гристимуть його, і отой поранений маленький пальчик, аж поки не погризуться до самої кістки. Аж у раз з'являється добрий дід Мороз із червоним носом і чарівною пачкою, змученою чарівним йодом. Немов лускунчик шпагою він торкнеться її пораненого пальця і подряпаного коліна. І всі оті мікроби вдавляться йодом, надуються і луснуть, як у мультфільмі. А трішки пекти мусить така його чарівна дія. Через багато багато років.